«Мені неприємно згадувати, що наші гіди відмовилися супроводжувати нас до цього будинку. З гіркотою в голосі одна з них шепнула мені, що їх за це звільнять з роботи. Як видно, демократична Італія ще не встигла звільнитися від спадщини Мусоліні і стати по-справжньому демократичною. Нас повів туди сам начальник круїзу. Були тільки ми з Євгенією та ще одна жінка, філолог із Москви. У будинку, звичайно, жили інші люди» і ми не стали турбувати їх розпитами. Подивились на нього зовні та й тільки. Нічим оригінальним він не відзначався, був великий і стояв на високому березі, з якого було видно море і маленький острівець. Довкола, як і всюди в Італії, росли виноградники. Я завжди з пошаною ставився до горького. З не меншою пошаною ставлюся й сьогодні, хоч мода на нього в Радянському Союзі пройшла. Дивна, дуже дивна доля в цього великого письменника. Він чомусь не любив селянство, і це ввело його в оману. Сьогодні радянські люди не прощають йому гасла, що його він необачно подарував сталіністам. Якщо ворог не здається, його знищують. Під цим гаслом у 37-му році розстиляно мільйони ні в чому невинних людей. Та й солодкаві описи соловків пробачити горькому важко. Пізніше він, мабуть, зрозумів, що потрапив у лапи нелюдів, які здатні йому всадити ножа в спину, і почав триматись обачно, як і його літературні колеги. Він мріяв повернутися до Соренто, але не такий наївний був Сталін, аби випустити Горького на Захід. Тепер він був дуже небезпечний, бо нарешті зрозумів, що діялося в Сталінській Кривавій імперії. Отож, його належало знешкодити. І письменника таки вбили. Гадаю, непошана до Горького в Радянському Союзі тимчасова. Він був і залишиться класиком російської літератури, а його трагічні помилки нічим не відрізняються. Від трагічних помилок сотень тисяч радянських людей, заморочених комуністичною пропагандою, адже Горкій також був тільки людиною, звичайною земною людиною. Від пряників до батугів Греція виявилася зовсім не такою, якою я її уявляв. Вона все ще називала себе Еладою, і це звучало велично, але тієї величі, що поставала зі сторінок підручників історії, сьогоднішньої ладі помітити не вдалося. Тут багато людей заздрили нам, громадянам Радянського Союзу, і навіть шкодували, що радянська армія не прийшла до Греції. Незважаючи на те, що я був патріотом своєї батьківщини, такі розмови здавалися мені дуже дивними. Але трудовий люд Афін жив справді бідно – і, мабуть, саме через те Радянський Союз здавався їм країною неперевершеного достатку У моїх очах виглядав доволі комічно аргумент, який деякі греки ілюстрували високий розвиток Радянського Союзу Московський посол їздив їхніми вулицями на зілі Часом мені здається, що в Афінах цей самий посол та його співробітники зумисне дібрали для розмови з нами відповідно проінструктованих людей Та це, мабуть, не так Мабуть, убогість обкраденої, доведеної до злиднів Греції справді породжували ілюзії, які навіть нам, радянським патріотам, різали вухо своєю хибністю, неправдивістю. Чи варто мені розповідати про руїни Парфенона? На мене вони навівали смуток. Колись могутній народ зі своєю ведичною історією втратив і свою велич, і свої багатства все лишилося в минулому. Навіть музеї набагато бідніші, ніж, скажімо, Стамбульський, присвячений історичній давнині Еллади, і все ж таки, оглядаючи майже зовсім зруйнований Парфенон, я відчував гордість за далеких предків сучасних еллінів, які запалили вогнище цивілізації в Європі. У якомусь довіднику я вичитав, що стратег Перикл, із яким пов'язують золотий вік Афін, та власне, і спорудження Парфенону на чолі цілої флотилії вирушив до Скіфії, аби забезпечити Афіни дешевим хліпом. І якби він цього не зробив, не було б ані Парфенона, ні розквіту мистецтва та філософії, пов'язаної з іменами Сократа, Платона, Арістотеля. Греція мала багато мармуру, але на мармурі, як відомо, пшениця не родить. Отож, коли ми говоримо про античне коріння сучасної цивілізації і культури, не варто забувати ті землі і тих людей, які забезпечували ладу хлібом. А то були наші предки, яких Еліни називали скіфами-орачами. Геродот, який добре вивчив північне узбережжя Чорного моря, засвідчує, що насправді то були не скіфи, а східнослов'янські племена, що називали себе сколотами.